На ній був темно-синій комбінезон безрукавка та білі гостроносі чешки. Дівчина сійнула посмішкою, продемонструвавши запамерчливі ямки внизу округлих щік. Це Ребекка, представив Чорнявко Оскар, який встиг умитися і змінити сорочку. Челійка знову посміхнулась, підняла руку, змахнула в повітрі пальчиками. «Вона проведе вас до ваших кают, джентльмени!» Тимур підвівся. Та де там? Підскочив. Попри смертельну втому, він відчув, як внизу живота почало сідатися млосне тепло. На мить перед очима постала Аліна. Але хлопець, не дуже усвідомлюючи, що робить, заштовхав її образ на задвірки свідомості. Він не хотів після стількох потрясінь витягати на поверхню спогади про батьків, київських друзів, чи наречено. Нині вони були, не мислимо, далеко. Настільки далеко, що їх практично не існувало. «Мене звати Тимур», – відрекомендувався хлопець. «Я з України, а я Бекка», – повторно представилась дівчина. Тимурів ентузіазм не сподобався Оскару. У вас є трохи часу, щоб прийняти душ та переодягтися. О 20.30 Кейтаро скликає збори. Українець стомлено глипнув на Штайрмана. Чувак, ти знаєш, що нас теліпало в літаку над Атлантикою. Я не спав майже добу. Випий кави. Та навіть якби я випив відро. Свої претензії висловиш панові Кейтаро. Ребекка, забере вас о 20.25 – і відведе до конференцзали. Програміст, стиснувши губи, промовчив. «Ідіть за мною!» – виступила наперед Бекка. Нараз Тимур згадав про Ігоря. Хлопець обернувся, збираючись гукнути росіянина, та в ту ж мить відсахнувся і не зміг стримати Зойку. Ємельянов стояв у притул і дихав йому в плече. «Ух ти, не лякав мене старий!» Тимур ледь стримався – щоб не вилаятись. Вибач, ледве врушуючи губами, видушив Ігор. Він, як і раніше, не підводив голови, дивився собі на ноги. Тимур трохи відсторонився. "Це Ігор? Мій товариш, він з Росії", промовив хлопець. "Ну, не зовсім товариш, ми познайомились учора", з ним усміхкай запитала дівчина. "М'який запах парфумів" На хвильку відтіснив сонливість. Українець знизав плачема. Він не міг знати, чи все гаразд з Ємельяновим, бо не уявляв, через що той пройшов. Крокуючи назерцем за Бекою, вони проминули кілька галерей зі скляними дверима, котрі чимось нагадували офісні переходи якої-небудь торгової кампанії і опинилися в іншій частині блоку ДВ – що призначалося для ночівлі. Хлопець не знав точної форми будівлі, але здогадувався, що всі житлові кімнати зібрані в окремому крилі. Тут було тихо і затишно. Сін замість фарби покривала зелена оббивка з тисненим візерунком, а під ногами порипував ламінат. Денеде над переходами зблизькували зелені стрілки з написом «Еберенджанці екзіт». Та загалом лампи горіли блякло, наче от, от готувалися погаснути і ледь освітлювали шлях. Ребекка безупинно щебетала, час від часу вказуючи пальчиком на темні вікна, наче не усвідомлювала, що за ними чорнота. Щось Розповідала, але Тимур не слухав її, засинаючи на ходу. Зрештою, вони піднялись на третій поверх і вступили до нового яскраво освітленого коридору. Ліворуч та праворуч були двері. Над кожним входом висів яскравий півсферичний світильник. Коридор чимось нагадував недорогий і безпретензійний мотель. Схожість підсилювалась цифрами на дверях. Челійка провела чоловіків в кінець коридору і дістала з кишені два карткових ключі. Кімнати однакові, але можете спочатку глянути, а потім вибрати. Байдуже, Тимур навзагад витягнув картку, на мить торкнувшись пальчиків челійки. Йому дістався номер 306. Бека усміхнулася, знову показавши ямки на щоках. Я подбаю, щоб речі найближчим часом принесли до кімнат. Росіянину лишилася кімната під номером 303, якраз навпроти Тимурової. Тремтячими руками Ігор вчепився за картку, труснув волоссям, де. Ребекка трохи відступила, показавши долони на двері. Ось тут. Ємир'янов кілька разів спробував трапити карткою в замкову щелину, але в нього не виходило. Зрешта він таки встрамив ключ, виявилось не тим боком. Посмикавши ручку, він без будь-яких слів чи емоцій витяг картку і заходився втикати її іншою стороною. Це тривало цілу хвилину, аж поки Бека не поклала руку на плече росіянина і м'яко промовила Давайте я допоможу. Ігор випростався, Тимур знову відсахнувся, спостерігши бездонну порожнечу в очах. Ні. Різко відрубав професор, ховаючи за спиною руку з електронним ключем. Я сам. Я не про двері, сказала дівчина, підступивши до Ігоря. Ви не проти, якщо я вас огляну. Я тут за медсестру. Не треба. Глухо обізвався Ігор і повторив. Я сам. Сам. Голос був кволий, утробний, але сповнений злостивої рішучості. Як знаєте, знизала плечима челіка і виступила крок назад. Ігор нарешті спромігся відкрити двері і, не сказавши ні слова, зник, немов провалився в кімнату. Пане. гукнула Ребека вслід. Не забувайте, що пів на дев'яту починаються збори. Ваші сумки скоро принесуть, і ви зможете перео. лише його спокій, урвав її Тимур. Він був у тій машині. На яку напали в пустелі. Я розумію, надула губки Бека, а хлопець подумав, що ні чорта вона не розуміє. Він сам нічого не розумів. Такеда, молодий японець такий самий ледь розмовляє, та це нічого не міняє. Твій друг мусить розуміти, що зустріч важлива. Хлопець переминався, не заходячи до кімнати. Чорнявка, потупившись, знайшла. Тобі ще щось треба. В кімнаті є чайник, можу заварити тобі каву. Як ти тут опинилась? – спитав українець. Знайшла роботу в щотижневій газеті оголошень, пройшла співбесіду, підписала купу дивних паперів, ось я тут, платять гарно. Ти не боїшся? Спочатку не боялася, а потім, ну, коли сталося оте, що оте, коли вони... Я саме була на вулиці, коли вони почали вилазити через дах свого корпусу. Не темний. Хто вони? Рибака ще більше опустила голову. Я не можу сказати. За, За годину ти все дізнаєшся сам. Словом, коли я почала боятися, Кайтара Рокка не дозволив мені поїхати. Цей джеб... Той, кого всі називають старим джепом? Так. Ти справді медсестра змінив тему розмови Мур. Ага. Бека несвідомо випросталась. Як той хлопчина? На жаль, я не знаю імені. Один з чорношкірих конвоїрів, якого поранило. Ребека спохмурніла. Над переніссям зібралися неглибокі зможки. Я не встигла його оглянути. З ним зараз Лондра. Вона глянула Тимуру в очі. Подумавши, пояснила. А Лондра це дівчина Джефа. Джефрі Такера. Вона згодилась допомагати по Лазарету. Ніхто не передбачав, що мені випаде стільки роботи. Ти ж знаєш, Джефрі, американець із зеленими очима. Він тут за електрика. Ви вже познайомились? Тимур кивнув. Ребекка ще більше насупилась, що робило їй по-своєму гарною. Алондра самого початку не хотіла сюди їхати, але вона єдина, хто залишився добровільно. Ні за що не хотіла покидати свого Джефі, а він, він теж бачив те, чого не треба було бачити. Українець зітхнув. Щупальці з немоги сповивали його Адреналін помалу виходив з крові, і організм не міг опиратися на вальному сну. Сприйняття реальності переривалося, свідомість наче проломлювалась, і слова пробивались до кінця уривками. Але з ним усе буде гаразд. «Він вичухається», – додала чарійка. «Я бачу, як камінь поцілив у нього», – тихо промовив він. «Я був поряд. Він...» Він би випав джипа, якби я не втримав його. Ти молодець. Медсестра торкнулася його плеча, а тоді з коромовкою промовила. Ми чекали. Кейтера на тебе дуже розраховує. Тимур столив брови дашком, намагаючись зрозуміти суть її слів. Голос привабливої брунетки звучав немов крізь товщ води. «Ти ж зможеш усе владнати, правда?» Програміст не розуміє, про що вона говорить. «Я не знаю», – зізнався він, сконфужно кліпаючи очима. Ребекка зітхнула і зазирнула Тимуру у вічі. «Тільки не вбивай їх, прошу. Вони все ж таки діти». А тоді розвернулась і пішла. Двері під номером 303 стояли напіввідчиненими. Через невелику шпарку виднівся вхід до ванної кімнати. Звідти долинало негучне перечисте кумкання. Схилившись над унітазом, Ємельянов знову блював. Субота, 15 серпня, 20.09. Дослідницький комплекс NGF Lab Ріно Хедхантер наблизився до Таурега, що наполовину затулив пробої новогрожі. Він збирався загнати автомобіль в один з ремонтних боксів у першому інженерному корпусі. Підійшовши до джипа, велетен затримався. Мимоволі пригадав момент нападу. Його власну машину обкидали камінням. Проте зущелений, в який застряг другий позашляховик, долинали постріли, їх обстріляли, він у тому не сумнівався. Ріно подивився на Таурек, тоді Дейбіса сліди від шроту. Ріно обійшов довкола автомобіля, уважно роздивляючись листи броні, затим присів біля переднього бампера, у кількох місцях провів пальцем по холодному металу. Він бачив лише подряпини від каменів і більше нічого. Здивований хетхантер підвівся, розкрив задні праві дверцята і зазирнув у салон. Унизь дрівдарив кисловатий запах. Мабуть, так смердить страх, подумав Амбал, але тут таки помітив рештки блюватиння на сидінні та на килимках. Брова здивовано вигнулась і поповзла вгору. Когось знудило по дорозі. Ріно ще раз обійшов Таурек, розчахнув ліву передні дверцята і забрався на місце водія. Рука механічно потягнулась до запалення, але завмерла на півшляху. Вирічивши очі, Здоровень дивився на верхню панель, що упиралася у лобове скло. Справа на панелі відразу під склом лежав чорний продовгуватий предмет. Ріно потягнувся через столон і дістав його пальцями. Підтягнув до себе, взяв у долоню. То була рація. Ріно не міг повірити власним очам. Чверть хвилини амбал сидів нерухомо, дивлячись поперед себе, і прокручуючи чорну пластикову рацію в руках. Усе, на що він сподівався, це те, що вона несправна. Подумки він майже благав, щоб вона не вімкнулась. Не опускаючи очей, Гріно натиснув кнопку запуску. Вгорі, біля місця, з якого виходила антена, спалахнув червоний індикатор, а з динаміка випорснуло електричне харчання. Рація працювала і лежала на видному місці весь час. Субота, 15 серпня, 20.33. Зала засідань. Крижаний душ та фільжанка кави привели Тимура до тями. Разом з тим він розумів, що довго не протримається. Мозок відмовлявся усотувати нову інформацію. Тіло, що тихо скиглило від перевтоми, вимагало сну. Як тільки діє Кафеїну послабне, він вимкнеться. В Україні було пів на третю ночі. Ребекка провела Тимура і блідого мовмрець Ігоря Ємельянова на четвертий поверх адміністративного крила. Завела у двері з написом «Майнхаль» головна зала. За ними виявилось, Довжелезна кімната з чотирма панорамними вікнами і довгим еліптичним столом. Довкола стола стояли офісні крісла з високими спинками –